«Дехто ради відступати, скакати у воду та в човни!» Тарас крикнув, що кожному відрубає голову, хто б на таке зважився. Поки відпливуть від берега, їх можуть вистріляти з луків. Видно було, що татари хочуть здобути грамату, бо у той бік був найбільший наступ. Та кожного разу сипав на них турок дробом і змітав цілі лави. Бій тривав геть пополудні. Тарас побачив, що їх становище погіршило. Коли сонце почне заходити, то світити їм буде у вічі, а татарам у спину. До того, ще легше буде їм наступати. Борів заповнився трупами, Тарас вирішив дорого продати своє життя. Та ось сталося щось несподіване. Сонце відразу почало темніти. Всі оглянулися і помітили, що з одного боку щось темне на сонце наступає. Всі дуже збентежилися і налякалися. Татари почали несамовито кричати... Відразу припинили наступ і почали втікати Між обложеними був якийсь шляхтич з Литви Він зараз пояснив людям, що нічого лякатися Бо це затемнення сонця, що воно незабаром минеться Не злякався цього й турок Він, усміхаючись по-своєму, посилав одну кулю по одній за втікачами Поки татари в степу не розбралися Між бранцями були значні втрати Багато було поранених і двоє вбитих «Що нам тепер робити?» – питав Тарас. «Я знаю, татар, вони на цьому не зупиняться. За кілька днів будемо їх знову мати. Шкода нам стільки добра лишати поганцям на поталу, але годі. Завтра сідаємо на човни і попливемо». «Не бійся отамане», – сказав спокійнісінько Турок. «Я їм щось таке приладжу, що відхочеться їм нас зачіпати». «Був би я зробив це давніше, та мені на думку не прийшло, щоб стільки того гільтяйства не збиралося. Насамперед, ти розпорядись, щоб це стерво нам спередносив сунути та рови вичистити. Нам треба було на валу поставити частокіл, та тепер і цього не треба. Давай мені людей з заступами, ми покупаємо». «Вовчі доли», – доповнив Тарас, – «куди пак? Щось краще. Поробимо порохові міни?» а це вже раз на все ту галоту відстрашить. Він пішов зараз до складу і добув скриньку, з котрої вийняв довгі шнурки, насичені порохом. «Це льонти. Ти Теотамане у своїй Тарасівці не знав цього, то воно тобі може пригодитися. Ми, турки, митці в закладанні мін, підкопуємо під найгрубіші мури і одною іскоркою робимо страшні діри, ти побачиш». Турок вийшов з людьми на вали і показав місця, де копати рови, які завглибшки, а сам пішов на берег лиману, верх по воді, поки не знайшов великий камінь скелю. З допомогою людей насипав у скринчину пороху, всадив її в щелину скелі та добре позбивав шматками каменя. Скриньку поклав кінець льонту, відволік його далеко та зараз підпалив. Тепер побачили, як льонт горів швидко, і вогонь наближався до скриньки Турок з людьми вступився далеко Зараз запалився порох І наступив страшний гул Який понісся далеко в степ Камінь розлетівся на шматочки Тепер позносте це до табору Де рови копають Рови були вже готові в кількох місцях На віддаль півтора мушкетного пострілу від валу Сюди позаносили скриньки з порохом На це понакладали шматки каменя Та присипали землею Скриньки були сполучені одна з одною також льонтами, що йшли рівчаками. А знову в двох місцях йшли льонти просто до валів. Тепер на половині дороги між першою міною та валом заклали таку саму другу. Скриньки позавивали намазаними шматами, щоб порох не зволожився, бо не знати було, як довго там лежатимуть. А за льонти нічого боятися, бо вони такі, що й у воді горітимуть. «Тепер ми безпечні», – сказав Турок, «Хай лише прийдуть. Ми можемо працювати спокійно далі». Три дні працювали при човнах без перешкоди. Тоді турок сказав до Тараса, «Я дуже собі бажаю того, щоб вони прийшли. Я цієї розбишацької голоти не можу стерпіти». «Тож вони одної віри з тобою?» «Віри. Хіба ж вони мають яку віру?» «То напівдикі люди, а кровожерні, мов тигри». Останнього разу спасло нас сонце, тепер спасуть нас іще краще мої міни. Чи ти в тому певен? Мені це не першина. Кажу тобі, що ми турки в цьому митці, а ми ж з усім світом воюємо. Щоб можна краще в степу роздивитися, поставив Тарас в таборі фігуру. Понабивали в щоглу щаблів і закопали її серед табору. Нагорі поставили гніздо. Сюди вилазив час від часу один і роздивлявся – Аж четвертого дня в степу помітили татар. Вони знову збиралися, як і попереднього разу, у гуртки. Турок те руки від задоволення. Праця коло човнів припинилася. Всі слідкували за рухами татар. Нарешті стало їх видно з землі. Збиралися цілі хмари, ставали півмісяцем. Під'їжджали щораз ближче. Нарешті підняли бойовий клич «Аллах! Аллах!» І пустилися галопом. Коні гнались так, що животами землі торкались. Вершники поприлягали до коней так, що їх не було видно. Вистрілили обидві гармати, та це татарне спинило.